Sempre al teu costat. Presentat i dirigit per Jonathan Castelló. Sempre hi ha un abans i un després. Ara toca la connexió eclèctica. White. Divendres de 9 a 10 de la nit, al 107, sentim la música. La connexió eclèctica.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 107 Música, la millor programació musical les 24 hores del dia. Escolta'ns en directe a través de 107musica.com Te'n recordes d'això? Els diumenges a les 10 de la nit escoltaràs una recopilació d'èxits dels anys 80.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 a practicar el futbol golf a Massanet de Cabrells. A 107 Música arriba tota la informació esportiva. Els diumenges de 8 a 10 del vespre. 107 Esports. 107 Esports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 Són l'esport de la comarca, el teu abast, Dani Pagès. 7 Esports, amb Dani Pagès. Molt bon vespre, amics oients dels 107 Esports. Passen en aquests moments 6 minuts del punt horari de les 8 del vespre i comencem aquí una nova edició d'aquest 107 Esports. La corresponent avui diumenge 29 de maig del 2011, un diumenge amb ressaca futbolística a casa nostra i el Barça guanyava la seva quarta Champions i d'aquí uns moments ho repasarem sentirem el que comentaven els companys de diferents ràdios. Sentirem el final del partit per RACU amb el nostre company Joan Maria Pou i sentirem els gols cantats per Jordi Pons com ràdio. També parlarem amb dos presidents de dos penyes, en Quico de Lledó amb Francesc Mercè i en de la penya blaurana de Figueres i Al-Empordà i en Ramon Pararols de la penya blaurana de Roses també sentirem al míster Pep Guardiola i a Doni Zubizarreta tot això ho farem d'aquí uns moments abans però un petit consell publicitari i tornem tot seguit ja eh, per sentir doncs, eh, aquest resum de... que va ser la victòria d'ahir a Wembley la quarta Copa d'Europa i després naturalment Uh, sentirem uh, o parlarem ja de la Unió Esportiva Figueres que avui ha perdut zero un a tancar la Lliga amb derrota, un paralada que guanyava aquest matí 2 a 3, uh, tot això des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre. Rebin cordials salutacions a qui els acompanyarà a aquestes properes dues hores un servidor Dani Pagès Amb tu fomentem l'esport de base Amb tu engeguem projectes d'integració social a través de l'esport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 Avui, que amb l'himne del Barça, hem volgut començar el nostre programa i és que ahir el Barça de Josep Guardiola va, ser, va guanyar la seva quarta Champions després del 92 a Wembley, el 2006 a París i el 2009 a Roma. Ahir s'imposava en el Manchester United per 3 gols a 1 i nosaltres que a continuació farem un petit resum del que va ser tot el que es va viure ahir al vespre a l'estadi de Wembley el noi el nou Wembley per tant doncs comencem eh, sentint el final del partit tal com el narrava el nostre company Joan Maria Pou de RAC 1 2.000 xarxes el Barça és el millor equip del món amb molta diferència el Barça ha guanyat una altra vegada la lliga de campions amb una autoritat inapelable jugant a futbol com els àngels marcat diferència en tots els aspectes del joc el Barça s'apinya perquè és una pinya el Barça ha guanyat perquè és un equip sòlid, un equip compacte un equip que rema sempre la mateixa direcció la direcció de la portaria contrària el Barça torna a ser campió d'Europa i només han passat dos anyets dos anyets de res des de la final de Roma i tornem compartir un èxit monumental campió d'Europa per quarta vegada en la història superant des del primer moment fins l'últim un dels millors equips del planeta només el Manchester United el Barça Acaba la temporada al Génix, guañant la liga de Campeón. La primera al 92, aquí a Wembley. La Salón al 2006, a París, a San Deniz. La tercera Roma, parquera Roma. Y la cuarta, una otra de a Wembley. Wembley, San Deniz, Roma, Wembley. Wembley, San Deniz, Wembley, Wembley, Sant Denis, Roma, Wembley. I els campions de peres celebren el títol a la gesta de l'estàvia Wembley. El que fa de la seva afició alguns jugadors que es deixaven caure de genoll han passat després d'escoltar el i a parlar. Doncs això és el que comentaven els companys de Racó, és finalitzar l'encontra aquesta persona que havia guanyat aquesta Copa d'Europa. Nosaltres el que farem també serà sentir els gols cantats per al nostre company i amic de Com Ràdio, Jordi Pons. El primer obra de Pedrito, minut 27. Vem a escoltar aquest gol de Pedrit ara Xavi avançant des de la banda d'esquerra i la pilota Xavi, xaraparpera, atenció aquest era el gol de Pedrito, anem a sentir continuació, el gol també de Leo Messi Ja vinc a tot la, mitjà, a la, tothom, a la minuta, per Iniesta a la mitjalluna, Iniesta busca la Messi atenció que arrenca el Jutamés el 2 a 1 gol de Messi en narració del nostre company de Com Ràdio Jordi Pons i ja per finalitzar anem a sentir minut 70 el 3 a 1 obra de Villa. I aquest doncs era el 3 a1 obra de eh, Villa David Villar un David Villar que es guardava aquest gol per aquesta final. nosaltres. A continuació el que farem seran a sentir eh, l'himne del Fútbol Club Barcelona. La gent no tens ja certa aquest és l'himne del Barça el tornarem a sentir després més detingudament però ara el que farem serà anar a escoltar el que era la roda de premsa de Josep Guardiola d'en Pep Guardiola un Guardiola que comentava al final del partit que com havia dit l'any passat l'indevien una o aquest jugadors ens endevien una i ho havien complert anem a escoltar el que comentava Pep Guardiola al final del partit ho farem ara mateix, anirem a sentir doncs el que comentava en Pep Guardiola Sí, sí, em fan quedar bé em fan quedar bé, no em fan ser un... un... això uh... Sí, quan va acabar la Roma tenia la percepció que en la final, veient-la uh, em va a quedar molt mal regust de boca però segurament que ens ha servit per, per, per prevenir-nos molt per aspecte aquesta final el Manchester a Roma, que hi ha moltes més ocasions davant que no pas avui, nosaltres n'hem fet moltes més que no pas a Roma. Crec que diuen molt millor que el partit de, de fa dos anys. Uh, uh, i ho hem fet um, de manera. Un, un sempre vol guanyar o intenta i està content quan guanya, però com ho hem fet és el que més orgullós ens, ens fa, que com ho avisa el nostre futbol i... Uh, felicitar el Manchester United perquè n'hi ha cosa més vaga guanyar a un equip tan i tan bo i tan, tan fort com, com ell. Haber no fet els dos equips jugant bé a futbol, l'àrbitre pas ben lluit d'intervenir, n'hi ha molt poques faltes. Felicitar si l'OF perquè el camp està espectacular per el futbol, ells ho fer fet, hem estat més agressius que Roma, hem jugat amb molta més bolsitat de pilota a la Roma i després a el talent que tenim han fet la diferència. Estamos contentos, en tenemos cuatro y es una muy buena, es una muy buena marca. Buenas noches, Pedro Gutiérrez, de esta elección. Felicidades. Después de tu reflexión de la mejoría del equipo respecto al final de Roma, me gustaría que valoraras dos cosas. Primero, el poder de tu equipo, que con su juego es capaz de minimizar a rivales de la talla de un Manchester United. Y el efecto Vidal, eh, que para mí ha culminado con ese gesto del brazalete, que creo que significa así algo como un símbolo de este equipo. Nosotros no hemos a, a, a nadie, yo sigo pensando que Manchester United es un espectáculo de equipo, uh, mi admiración a ser Alex Ferguson es aún más grande, uh, porque si lo que tú que es ganar, ganar y volver a ganar, ha hecho tres finales en cuatro años, con esto está todo dicho. Respecto a la vida, demuestra el capitán que teníamos y el equipo que tenemos. Es una idea de carlos y de Xavi, sobre todo de carlos que ha sufrido igual que Abby, diferente cosa evidentemente, porque carlos también ha estado tres meses esperado. Estamos en la final porque carlos en la semifinal contra el Madrid nos ha mucho, no teníamos ninguna la tierra izquierda. Hoy ha aceptado lo que no lo puse a titular como lo que significa un gran capitán y encima entregado que la persona que más ha sufrido, que durante hace dos meses y medio o tres tuvo un tumor, cómo se ha recuperado, a... Uh, Por eso mi gratitud uh, es el privilegio de, de un entrenador, de entrenar a este tipo de jugadores. Porque primero de hay una calidad humana, que se salga, se va. Uh, y con esto, uh, luego puedes ganar, no puedes perder, pero al final, vamos a demostrar la, la calidad humana que tiene. Y frita a Carlas, con el gesto, le honra, y nos hace, solo con este gesto, un poco más fuertes. en su tiempo y llevo unos cuantos años eh, no se ha enfrentado a un equipo mejor quisiera llevarlas este, uh -huh. este apunte y, y luego cuántos años tardaremos en ver un fador como, me, como Messi porque me ha parecido demoledora la final que ha hecho dijiste hace poco que sin él no seríais lo que sois o estos dos temas primero me hacer las palabras de Sarah Experts para nosotros el mayor de los honores se compara a ganar un título como este que un colega que demuestra algo, oh, que demuestra sus valores, su calidad, pueda decir esto de nuestro equipo, es el mayor de los glóquios que podemos tener. Ahora, de, de corazón, le uh, doy las gracias públicamente. Respecto a él, ya lo hemos hablado muchas veces, yo es lo mejor jugador que he visto, claramente es el mejor jugador que voy a ver. Nosotros jugamos bien, tenemos jugadores, pero él nos hace la diferencia. Podríamos competir, pero sin él, no nos daría este salto de calidad. Entonces tenemos el trabajo, tenemos el talento de los jugadores e intentamos a través de nuestro trabajo la táctica, que ellos se encuentren cómodos. Pero Messi es único, es, es irrepetible, es uh, esperar que no se aburra, esperar que el club le pueda dar a su lado los jugadores necesarios para que se pueda sentir siguiendo cómodo. Porque cuando es así, él no falla. Cuando el juega mal, porque algo de su entorno no funciona. Intentar que él calma de su vida personal la manteca como la mantiene y incluso es evidentemente inteligente para fichar los jugadores adecuados para rodearle y entre todo sigue competiendo a un nivel Gracias, Gracias. y yo he estado en el señor porque no hay desafíos ¿estamos cerrados un nuevo reino porque ya no se, se recta? ¿o ya usted va a aumentar? I have to look per formar una xai de. És, era buscaris per mi, aquells ressats. És que alemany s'ha com a entrenador d'aquests jugadors, jugador, fla. És que és per dir que un joc. Prometeixo intentar Kind of i el virus és un cas específico que ara, però aquesta és difícil, però ara continuarem d'anys i tenen aquesta intenció, i no hi ha un problema. Quan la passió, que la passió ja és, quan la passió es un països, un països, un països, un països, un països, un països, un països, un països, Seguirem entrenant i seguirem treballant. Uh -huh. I ara, ja, dic, dia, ja he dit que li ha preguntat perquè els Cris Unida com ha sigut el partit perquè a l'inici també ha estat, eh, no sé si tant com a, a Roma o més difícil que se Barça en, en canvi i no sé si ho has casat molt més tranquil i com a mena, de fraja és una sensació que l'equip eh, no feia patir. No, eh, hem jugat molt millor que a Roma. Hem dit que s'havien d'entret a l'inici que havien d'agafar ràpidament la pilota un primer passat, un segon a costat, una mica més. Però també hem d'entendre què pot passar, que ho vaig anar a veure durant 8, 10, 15, 20 minuts, doncs que ens queda necessari, que hi ha problemes. Un Joan afirma de l'Aixam Josep Mesa, que ens diuen, com és un equip la seva vida guanya cada any de la vida, o quasi de cada any, amb l'entrevamies que siguin l'experiència d'aquest món. Per tant, pot passar, pel món que l'hem alçà de partir d'alors, hem atestat el primer dia, hem atestat i hem atestat i Escalera, aquí, famosa, és... Doncs això és el que comentava Pep Guardiola, el tècnic d'aquest eh, Futbol Club Barcelona. I ja per doncs, anar tancant protagonistes anirem a sentir eh, el que comentava Antoni Zubizarreta, el nostre company de TV3, Josep Maria Puig. Segueixo-vos en forma i ara càmera ens ensenyarà una cosa, estem en, en Antoni Zubizarreta i mirau què porta aquí baix. Ell mateix, moltes felicitats, quina sabarreta tan xula que li han regalat, no? Sí, la no, veritat no, que sí, la no, veritat no, que és una gel·licita de, de sempre, però és... La pots desplegar perquè en Catalunya vegi de qui és? Bueno, de qui és, està clar, però quan és de color segurament és... De Víctor Valdés, i sobretot hi ha una escritura també, alguna dedicatòria especial? No és la mosàia. Sí? No, no, no, no ens ho deixa veure? No ens ho deixa veure? No, eh... Habíamos hablado del verde, lo de Wembley y ese tipo de cosas y la verdad es que bueno, los jugadores somos de la venta, una buena sintonía especial y me la me la la lavaré bien y la enmarcaré, creo un gran recuerdo. Rampo, el Dormeño es un buen Champions, nos queda la copa, la copa que está boña. Nos queda muchas cosas por hacer, la verdad es que si no de que íbamos a estar aquí, yo creo que, bueno aquí, en mi caso, si hubiese hecho tener que esta velocidad, pues la verdad es que lo hubiese hecho con todo de pero ahora queda por bueno, si lo menos unas horas y no hay preparación para platicar lo, lo del año que viene que ya se el descanso y nosotros tenemos que seguir trabajando. La verdad es que en la edición del catalán no hay para cualificar este parque de dibujos animados, de Playstation, porque en realidad ya no ha momentos que el recital ha estado de, de Chapó. Yo creo que hay una palabra que define fin a, a equipo es Barça. Y esa es una marca, ese es nuestro, nuestro, nuestro, nuestro tema, pero el nuestro y el de nuestro fútbol y de toda la gente que le gusta, gusta el fútbol. No le gusta este deporte de... y me creo que con eso debía ¿no? Ya nada, no, la para usted, pero al final no está feina prácticamente se pone a la se pone torna... a la voz. Ahora lo haremos, ahora lo no, De momento lo intentaremos es disfrutar, yo creo que cuando algo se siente con esta, con esta pasión no tiene el derecho a, a disfrutarlo con todo. Supongo que llegará también el lunes y el lunes pues, nos bueno, eh, tomaremos un par de cafés y nos ponemos a la feina. M'he entrevistat moltes vegades per tota la cara d'avui, la mirada que té, i eh, la veritat és que em deixa que l'estat. Moltes felicitats. Moltes gràcies. Fins aquí a les raules d'Andoni Subizarreta, veiem el càmera català. Doncs això és el que comentava, com bé deia el nostre company Josep Maria Puig, a Andoni Subizarreta. Eh, una cara de felicitat la que aportava Andoni Subizarreta només a acabar l'encontre. Nosaltres, que seguirem aquest sense esports, anirem a buscar opinions de protagonistes de al altempordanesos que es van desplaçar ahir a Wembley doncs, Nosaltres com dèiem, que anirem a tornar amb diferents panyistes d'aquí a Wembley que van anar en aquesta final, de fet on ells el president de la Natanya, Blaugrana, de l'Empordès, en Quico de Lledó, en Francesc Mercè. Quico, molt, molt bon dia. Hola, Molt bona tarda, en Quico. Ahir uh, uh, vas estar a Londres, de fet, encara estàs a Londres. explicam una mica com, com va fer aquesta final. Uh, un 3 a 1 del Barça, suposo que molt i satisfet, no? Sí, home, ho digueu la primera part, ho prengues 10 minuts. Vam <coughs> patir una mica igual el que, que ens va passar a Roma, però un cop ara que hem començat a agafar l'ombre podria ser totes les finals que Eh, eh, eh, escolta, com t'ho deies, no? els primers eh, 10 minuts, eh, potser menys no? encara, però a partir de llavors, a eh, 80 minuts del Barça, esplèndits, eh, donant una guiçora de futbol a tot un equip de, no, tot un equip que està, doncs, com el Manchester, eh, doncs, en primera lluny mundial, no? Sí, home, primer donant una guiçora de, de futbol, que acaba a, a, a punt de mostrar a tot el món de la manera que s'ajuda que ha sigut un lloc molt important i d'alguna manera que es comporten aquests lloguers. Uh -huh. És un servei. Suposo que aquells que es preguntaven per què, doncs ah, ahir van tenir la resposta, no? Sí, no, ja tenim una col·lella que ja cridàvem per què, per i ara al moment ja han resposta per què. Ah, Quico, uh, d'aquí de Tanyeró Empresal, doncs uh, quants peguistes ha hi van desplaçar de a Londres? No ho sé, però... <coughs> <coughs> que jo potser que la altra si no, uh -huh. uh, com va ser dia d'avui? Amb avió, eh, per no, nosaltres farem sortí amb avió per arribar aquí a quedar tret per la tarda amb Andrés i, ens hem dormir, i de encara dugui ja a sortir a començar a estudiar. Eh, us parleu per tant la rura, no? De, de que de durador Mabui. Sí, perdarem això, però Sí, uh, suposo que uh, l'experició, doncs aquesta, uh, l'Apanyà, l'Aurana, l'Ambulà, la, la, la també molt i molt contents, no?, d'haver pogut estar en aquesta final i haver pogut un, viure aquesta victòria, no? Suposo, suposo que sí, perquè moment no n'he pas vist tant, però suposo que sí, perquè aquí, eh? i com el meu fill, en Dani Sala, i el teu pare també mm -hmm. doncs, uh, Quico, de veritat uh, moltíssimes gràcies uh, per atendre la nostra trucada i doncs, uh, moltes felicitats uh, per la part que us toca gràcies a vosaltres i moltes gràcies molt bon desprar vingui, -sí, gràcies doncs nosaltres que seguim parlant en empenyistes de la nostra comarca i ara ho farem amb el president de l'Apenyabla Barcelonesta de Roses, ell és Ramon Paragolz. Ramon, molt bon vespre. Molt bé, gràcies. Bé, en primer lloc moltes felicitats per la victòria aconseguida ahir a la Champions i explica'ns com es va viure el partit per l'Apenyabla onada de Roses. Bé, va ser un partit molt, molt maco. Molt <laughs> molt més fàcil del que la majoria en pensàvem. Sí, no? Eh, Potser els primers 10 minuts va patir un excic, però partir d'aquí... Bona, tampoc és una hora que em va ser per aquí, perquè em va patir. El moment bueno, que varen a patar va dir que va ser col·licat això, però, que va passar un moment. Després d'ara t'ho agafava el partit amb el seu domini mm -hmm. i em diu, bueno, va ser un partit als, eh, molt favorable una de les finals amb més diferència en els últims anys, perquè la Roma es va guanyar, però es va patir un xingès, i a París també va costar bastant, però aquesta quan jo quan a es fa una part pràcticament a Manchester ni vaig vestir. Ja, ja, ja. No, no, no, no. Sorprenent, no, sinó? Sí, sí, cosa, a ser l'entrenador no té gust o res, jo diria que Equip, perquè, ja saps, el he que, mm -hmm. <ríe> <ríe> és... uh, que va passar ahí? Ah, uh, contestar una pregunta alguna? No sé, dica va passar ahí per contestar alguna pregunta Com? Uh, dic, el que va aquí, pot contestar alguna, què va preguntar per què? per què? Mm -hmm. no sé. <ríe> No, eh, dic que... Eh, Vull si deixa les coses clares a algú d'allà a Madrid, no? Oh, el, no el, que, el que va passar ahir? Clar, que... És una cosa Tan clara que Claret, no tinguin pas les classes de la carreta que uh -huh. crec que no, no faran gaire els comentaris <ríe> uh, Parat de banda, els penistes d'aquí de la penya de Roses uh, quan es va reunir local de Roses uh, algun es va desplaçar a Wembley i explica'ls una mica Sí, sí, bueno, es va a, var varios uh, la penya de la penya de Roses van tocar tres entrades i s'ho van portar dos socis uh -huh. i van hi i va llenar d'aquests dos més i van agradar-hi varios Uh -huh. Y en uh, el local de la Peña, ¿cuántas en el día nadie va ahí? Pues en el local de la Peña, porque yo, no porque pues no era, no, que yo me van a hacer un extracto un... va a hacer su pana y va. Y molta alegría, ¿no?, sobre todo. Exactamente. <todos> Doncs, eh, president, Ramon, per la responsabilitat, eh, moltíssimes gràcies per atendre'ns i col·lectiu. aviam si d'aquí doncs, eh, un any podem parlar que el Barça guanyat una cinquena Copa d'Europa. Oh, <ríe> doncs, eh, moltes gràcies per atendre'ns i fins la propera. Molt bé, gràcies. Doncs això era el que comentava el president de la penya blaugrana de Roses, Ramon Pararols i nosaltres que amb Ramon Pararols i amb en Quico Mercè, en Francesc Mercè eh, tanquem aquí ja aquesta informació de la cinquena Champions aconseguida, perdó, de la quarta la cinquena, esperem que sigui d'aquí un any de la quarta Champions aconseguida per al Futbol Club Barcelona Recordem, Wembley 92 Saint Denis París al 2006 Roma 2009 i Wembley el 2011 aquestes són les 4 copes d'Europa del futbol Club Barcelona nosaltres que seguim us deixem ara eh, tal com començàvem amb l'himne del Barça i seguidament anirem a parlar ja d'aquesta Unió Esportiva Figueres que avui ha tancat la Lliga a Vila Tenim <futats>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 Doncs com deien nosaltres que després de parlar d'aquesta aquest, victòria d'ahir del futbol club Barcelona el que farem serà anar a parlar d'una derrota per tancar la lliga de la Unió Esportiva Figueres. un Figueres que ha perdut avui 0-1 contra l'Horta, eh, ho ha fet amb un gol de Mario al minut 56 i eh, aquest eh, gol ha impedit, eh, i bé, el fet que el Figueres no pogués imposar-se necessitava la victòria per poder guanyar la Lliga. Eh, recordem que també ha perdut el seu rival, el Ripollet, al camp del Canyelles, per 3 gols a 1 i eh, no ha pogut eh, proclamar-se campió de Lliga. Nosaltres, al final del partit, eh, parlàvem amb un Arnau Sala, un Arnau Sala que avui ha fet jugar d'inici eh, Xavi Gallego, Mar Fageda, substitut per Sili Menut 57... Ricard Ferrer, Sergio Murga, Jordi Cruz, Toti Terradellas, Marta Sidó, que al final ha estat substituït per Pep Esteve, també Mate, Albert Moñino, Pedro del Campo i Jairo. Aquests han estat els jugadors que han participat en aquest partit d'avui. Nosaltres, com dèiem, al final del partit parlàvem amb un Arnau Sala que es mostrava decebut, per la derrota. Anem a escoltar el que ens comentava el tècnic unionista Arnau Sala. Bueno, Arnau, avui última jornada en què jugàveu el campionat i al final n'ha pogut ser. Explica'ns una mica com has vist el partit. Sí. Això és un despedit de... típic d'aquest final de temporada que hem fet. Necessitem fer masses coses, masses per favor, i... i això al final es paga. Els altres equips han hem... fet poquíssim, no ens guanyen els punts i, i bueno, és podeu un defecte de... Hem de corregir per que ve. Des que es va... que va pujar, la sort d'aquest tram final de temporada potser heu estat una mica irregulars, no, Arnau? A què veus això? Ja. Bé, no, crec que els altres equips hem més jugat molt, final de temporada. No hem fet canvis, però bé, bueno, si en el ritme del partit, veritat és que, tot i que els canvis en molts perdits han sigut superiors però no, no de tenir la sensació d'haver de fer moltes coses bé per, per, per guanyar. S'ha de saber guanyar quan es juga molt bé i s'ha de saber guanyar quan, quan no s'ho han bé les coses i això ens està costant molt. Nosaltres altres aquells, per exemple, avui l'Horta fent molt poqueta cosa s'ha de coses, ja. tres punts que, que... és molt el que ha fet, no? Sí, doncs va passar contra el Ripollet i bueno, quan passa tants cops s'ha pues, pues, d'analitzar per què passa els altres equips venen a fer aquest partit, realment. Venen a tancar-se i a aprofitar alguna ocasió dels que tenen i els està sortint massa bé. Hem de, hem de saber, saber administrar aquestes coses i, i hem de saber guanyar els partits quan quan estan per guanyar sobte la primera part. El que comptava, però, cap i la fi, era les 100 categories, això s'ha aconseguit ja fa jornades i ara ja pensar 100% en la temporada que ve. Expliqueu-vos una mica quin és el tipus d'equip que té ment Arnau Sala de cares a la propera temporada. M'agradaria, doncs, el que ha fallat aquesta temporada. M'agradaria tenir un equip una mica més consistent quan el joc no surt i, i bueno, això és el que, el que intentarem millorar perquè quan els equips ens tanquen ens costa molt i això és el que, el que intentarem millorar molt a mica após doncs de si més qualitat, més desequilibri i això és el que ens agradaria firmar però bueno, sé, que és, sé que és completat. La base la tenim i és bona però bueno, sempre es pot millorar. Eh, parles de millorar. Eh, teniu ja algun nom sobre la taula, reforços, eh... explica'ns una mica. Bueno, noms en tenim, tenim jugadors que, que sí que els volem firmar, però no te'ls puc dir tampoc, no n'hem firmat a cap, però sí, clar, hem fet la feina fa, fa dies que estem treballant amb l'any que ve i, i bueno, quan les coses vagin tancant, doncs pues es mira comentant. Com veus no aquesta primera catalana de la propera temporada, Arnau? Però doncs no és un altre mes, nos ha més, més complicat perquè només més empujaràu un i, i, bueno, i hem de, hem de intentar pues, millorar l'equip amb, amb tot el que es pugui. Els rivals seran més complexes cosa d'aquest any, és evident. Nosaltres suposo que que bueno, que ens exigiran més i també pujarem al al llistó, però ser conscient que com, com més puja més costa. El respectiu de la Unió, en aquesta pretesa d'emplega, que com tu ho deies, només pujarà un equip, eh, no la per a la promoció, eh, quin hauria de ser, o som, en el punt de vista, quin, quin hauria de ser? és que no ho sé, no t'agrada de l'equip que podem fer, això sempre depèn de, doncs, dels diners i de, i de moltes altres coses, a mi no, no em fa posar objectius, però ara en aquests moments no, no sé ni la plantilla que hi haurà, per tant, no, no, no t'hi puc dir. Doncs, Arnau, moltes sorpreses i moltes gràcies. Molt bé, gràcies. I no parlàvem només amb Arnau Sala, parlàvem també al final de l'encontre amb el secret teletècnic d'aquesta Unió Esportiva Figueres amb David Àries. Anem a escoltar el que ens comentava. Del... el secretari que ja som a sortir de Fioras ha vist, eh, em té més lloc d'enhorabona per l'ascens eh, ja, que ja s'havia concedut jornades, però avui l'equip eh, no ha aprofitat la derrota del Ricollet a Canelles eh, si hagués pogut guanyar, hagués quedat campió no? queda amb el regust de boca? Sí, eh, a curt class amb aquest poc espai atent sí, perquè tu portes la que al final doncs bé, sempre aconseguim un títol és una que cosa que et queda a la història ja dels propis jugadors, sinó del club, i, i era una fita, doncs, potser secundària, però que, que al final, de la manera que es podia aconseguir a casa a l'última jornada de Lliga, i potser inclús de forma èpica com podia haver, com podia haver estat, doncs hauria sigut un punt de, de celebració que, que potser és el que ha faltat en aquesta plantilla, no celebrar una miqueta l'ascens, perquè també es va produir d'una forma una miqueta típica, guanyes un dissabte, i, i per una combinació de resultats el diumenge tan de que has pujat de categoria i no tens marge per celebrar-ho la plantilla i has estat doncs, un premi molt, molt gran per la plantilla i per l'afició la, que al final també doncs, ha demostrat una migueta que, que està al costat no?, d'aquest equip i d'aquest club I també en un partit avui que el no, ha tingut les ocasions i ha posat les ocasions al joc però l'Arta amb una grada que ha arribat a porteria ha fet bo, no? És una miqueta que ens hem trobat en tota la temporada aquí a casa, no? Nosaltres portem el rime del partit, portem el joc ens ha faltat definició, és o sigui cert que tenim problemes a acabar les jugades, hem arribat una miqueta fluixets físicament a el que era la, la, el tram final de la temporada, però sí que és cert que, que el premi que s'emporta a l'Hort doncs és molt més alt que, que el que realment ha demostrat dins el camp, no? i potser per això doncs, és aquesta sensació estranya de dir, ostres, eh, Mereixia molt més el que, el que ens hem aconseguit. El que canta per la veritat que s'ha pogut aconseguir l'ascens, i suposo que ja pensant en la temporada que ve, planificar la temporada, no? Doncs sense dubte que la nostra, el nostre objectiu prioritari era pujar de categoria, es va aconseguir molta antelació abans de finalitzar la, la temporada, i per tant molt i molt satisfets per, per, per aquest motiu, planificar la temporada vinent que la tenim a tocar, i em ganes de mi per tornar a començar un nou projecte, una nova temporada, per de soler nous reptes. Pensem en aquesta nova temporada en una plantilla, per tirar amb els canvis, explica'm una mica quina és el vostre pensament. El nostre pensament, a diferència de temporades anteriors, eh, és intentar mantenir una miqueta el bloc eh, que tenim. Primer, perquè és una plantilla jove, i, i per tant quan parlem la plantilla jove vol que té molt de barja de millora i segona perquè, perquè creiem que ara és un moment de consolidar una miqueta el, el grup tant a nivell d'estat tècnic d'estructura de, tècnica com de, com de jugadors que, que creiem que necessiten molt bons retocs per poder fer un equip molt competitiu per poder intentar lluitar per, per l'ascens la, la temporada que ve, que sabem per un costat que serà un repte molt difícil, perquè només puja un i promociona el segon, i per tant hem de ser llestos i coherents de que no serà gens fàcil. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. D'acabes de dels reforços, eh, eh, es pot apuntar algun nom ja, us heu de sentar amb, amb l'arnal per decidir els jugadors, explica'ns una mica com ho teniu. Doncs eh, ens hem sentat ja, i ja hem estat parlant una miqueta de quines són les posicions que realment necessitem millorar i donar un salt qualitatiu i bé, ja hem fet unes, unes, petites, unes petites aproximacions amb alguns jugadors. Que creiem que ens poden donar això, però bé, una mica per respecte, primer, els nostres jugadors, que tots just avui acaben, acaben la temporada i creiem que avui de celebrar-ho i si mica respecte a aquests jugadors que alguns encara estan en plena competició doncs creiem que hauríem d'esperar dues setmanes a començar a donar algun nom uh -huh. i de cas a temporada que ve com tu comentaves ara fa un moment també ens eh, contegeu l'accent de categoria no? l'objectiu serà tornar a pujar. tot i que com t'ho deies serà més difícil perquè només en pujar no hi pronuncien segon però l'objectiu seria la l'accent sempre... bé, jo penso primer que l'objectiu aquest és la de marcar la junta directiva que al final sona o el les persones que, que comanden aquest projecte i per tant ells eh, quan ens assentem doncs ja, aquesta setmana ens marcaran una miqueta quin és l'objectiu i són els, doncs, els primers 40 la, la, els medis de comunicació que volen per la temporada primer el que segur que voldran és intentar fer un equip per estar a, a dalt vol dir ser dels 5 primers i a partir d'aquí, doncs, si es vol marcar el recte d'intentar ser d'un dels dos equips que aconsegueixen les dues primeres places, doncs eh, han de ser conscients del que suposa això, tant, tant a nivell de... econòmic com a nivell d'estructura. De... Sí, D'altra banda, i parlant ja del futbol base una mica, eh, aquest any també es tapista ja que el jugó ha aconseguiu l'ascens a Lliga Nacional i el filial aconseguiu l'ascens, en aquest cas, a la tercera catalana per la temporada vinent, no? Doncs la és que ha estat, ha estat una, una grata i molt bona notícia per a l'entitat. El filial sí que és cert que es va fer per, precisament per donar, per donar aquest pas als jugadors que tenim de la base i creiem que era un repte molt viable per aconseguir, els el juvenil va ser una grata sorpresa perquè l'objectiu primer que veia quan es va la temporada era fer un equip competitiu però per marcar una mica les bases de la temporada vinent, perquè tenim una plantina molt i molt jove, només pleguen 5 jugadors, acaben la, la seva etapa juvenil però, bé, sí que és cert que aquesta, aquesta notícia positiva doncs ens ha fet una mica replantejar que ve el que buscarem en, el, en els juvenils i ens dona primer, molta garantia per al primer equip per saber que tenim jugadors molt vàlids per poder competir nosaltres, avui s'ha demostrat que el Marfe ja ens ha jugat en amb nosaltres eh, i ha estat en un nivell bastant alt i això ens dona tranquil·litat per saber que, que treballant i anar donant oportunitats als nenos de casa, eh, ponem podem formar un projecte de cup de, de CUP de gent de casa, que al final és el que necessita aquesta entitat. Doncs David, moltes gràcies i moltes gràcies a tu, Ani. Doncs això és el que comentava David Tàries, el secretari tècnic d'aquesta Unió Esportiva Figueres després d'aquesta última derrota de la Unió Esportiva Figueres a casa. Tot i això, 71 punts, segon classificat i la temporada que ve hi haurà derbi amb el Paralada. Això doncs, eh, serà un fet destacable, també es trobarà la Unió Esportiva Figueres a Palamós, eh, Lloret, eh, Guíxols, esperem que el Blanes també i pugui ser, eh, per tant, doncs, una primera catalana de cares a aquesta temporada 2011-2012 que es presenta molt i molt apassionant.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 i nosaltres que arribarem a les 9 de la nit parlem precisament del futbol de casa, del futbol del Vila Sacre i el Vila Sacre que perdia per dos gols a 6 en el darrer partit de la temporada i nosaltres que avui volem parlar amb el seu tècnic i president en Carles Maureta. Anem a sentir el que ens comenta el tècnic del Vila Sacre, Carles Maureta. Doncs bé, estem aquí amb el president i l'entrenador d'aquest uh, Vila Sacra, un Vila Sacra que hi va tancar la temporada amb una derrota 2-6 davant de l'Espolla. Uh, Carles, el resultat d'ahir potser és el de i ahir era el darrer partit de la temporada. Explica'ns una mica com va anar i quin resum faries del que ha estat aquesta temporada. Bueno, el partit de el resum pràcticament del que és la temporada. L'equip vol saber que ja no... Ja no, ja no jugàvem res ni res, va, va sortir molt relaxat i i, eh, i l'espolla va, va estar molt millor durant tant assentat en el camp com, com, com jugant amb la pilota i nosaltres no vam fer en cap moment plantar el partit amb, amb, aquest, amb aquest equip que era i, i res, no és ha res més a dir. Jo segueixo dient que el partit va ser reflex del de ha sigut la temporada, una temporada una mica irregular, per baixes, per sancions, per lesions i per i però, bueno, per falta de motivació havia hi ha hagut a l'equip. Uh -huh. Comentes una temporada irregular. Aquest eh, set, eh, sobretot s'ha accentuat en les darreres jornades en l'últim tram de lliga, o creus tu que ha estat una constana al llarg de la temporada? No, ha estat una constana a partir de desembre. A partir de desembre, que hi ha el petit peron aquell de Nadal, la gent, bueno, hi hem fet una primera volta força força correcta, estàvem sisens, setens, més o menys, amb opcions a posar-nos a mirar una mica espectatives altes, podíem posar-nos a quarts, i bueno, a partir de desembre doncs, el grup va ser com si hagués vejat els braços, i, i a partir de llavors ja els dimarts era gairebé impossible impossible entrenar, no venia gent a entreno, i això és el que ens, ha, ens acaba passant factura a final de temporada, i si no s'entrena si no és impossible que les coses sortin. Uh -huh. uh, aquesta ha estat la teva última temporada uh, de moment vols fer un parèntesi amb això de les banquetes o te l'has de la temporada vinent, uh, explica'm una mica No home, intentaré que no perquè intentaré de parlar amb l'entrenador que entri aquí perquè me deixi venir a, a posar-me una mica en forma a entrenar però, però sense cap tipus de responsabilitat perquè bueno, tinc, hi ha més projectes que s'han de fer en aquesta vida i en tinc un en camí i la veritat no, no crec que ho faltar, però bueno, sí que seguiré venent a entrenar i el que no faré és deixar això de costat ni molt menys, sinó que seguiré estant aquí que no, sense la responsabilitat d'haver d'entrenar, de, ni d'entrenador, ni, de, ni de preparar, ni de planificar. La qüestió és que s'ha acabat aquesta temporada aquí, ho he passat molt bé, no canviaria res del que he fet, no estic ho he fet tot el que havia de fer amb l'Alejandro que m'ha ajudat en tot moment a al meu costat i seguiria fent el mateix que he fet. És com n'és la temporada, hem, jo crec que hem actuat el més correcte possible amb tots els jugadors, ens hem comportat molt bé amb ells i, i la, la, la llàstima és que no... Jo crec que no hem sigut correspostos tant amb, amb l'agència nostra o l'agència seva. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Tornant a parlar de la propera temporada, els jugadors, en la seva majoria, continuaran, hi haurà molts canvis, l'entrenador ens pots confirmar ja qui serà, què ens pots explicar? Hem estat portant algunes negociacions amb... A mitjan de temporada vam estar parlant amb un nano que, que havia jugat en aquí, va dir que li, li agradaria algun dia ser entrenat Vila-sacra i bueno, allò que tu apuntes en una llibret i t'ho guardes per final. I després, com faltaven tots els partits, hi un noi d'aquí, d'aquí Vilasacra, avui d'aquí al poble, ens va venir a comentar també que, que li agradaria ser entrenat al Vilasacra, i bueno, això, al principi estaven preocupats que van prendre la decisió, tant jo com l'Alejandro, de no continuar, preocupats que no tornés l'entrenador, i, i bueno, les, les incògnites aquestes que hi ha... Però bueno, al final hem tingut la, la sort i la gran sort de poder escollir entre dos. De moment hem escollit només que pel primer que es va decantar per demà demanar i, i res, apujar-lo, se'l veu animat, se'l se veu amb il·lusió i el que s'ha de fer és apoiar el que faci falta perquè això funcioni el, el, el millor possible. Comentes que és un jugador de la Sacra, ha entrenat en algun post, és les seves primeres experiència com a entrenador, explica'ns una mica, en Carles. Uh, ha sigut entrenador del pont de Morins de Mainada, em sembla que era la Vins, però, bueno, el tercer serà la seva primera temporada, i, i res, donar la màxima confiança nostra, i tot el que ell li faci falta i treure nosaltres, si ens donem un cot de mà, no donem un cot de mà, sempre quan és el demani, això està clar a nosaltres. No, el que no farem serà posar-nos entremig ni de la plantilla ni de l'entrenador, saber-nos comportar en el nostre moment i, i res més que això, apoyar lo apujar-lo i apujar-lo, ni no més. El que fa a jugadors, eh, hi haurà moltes baixes, altes, eh, que ens pot dir d'aquest tema? En principi el grup, si no hi ha res de nou, quasi, quasi continua el bloc quasi, quasi sencer perquè, la veritat, el que no hem, hem aconseguit a dintre del camp sí que ho hem aconseguit els vestuaris. I és un grup molt maco, un grup de persones que, que l'hem reunit i la veritat és que estem molt contents d'haver juntat aquest grupet i són persones molt maques eh, i jo crec que això és bo que, que es quedi n'és perquè algú ho hem fet bé. El que no bueno, hem, hem sabut portar els resultats del camp i això sí que al futbol ja sabem que bueno, no hi ha cap, cap, no és cap sense tracte. Però, bueno, no... el grup, en principi, el més important és que de tot i s'hauran de fer alguns retops, està clar que algun... sempre hi ha algun canvi important, però, però, bueno, intentarem de buscar gent que supleixi i, i ja està, mirant mirar endavant. Uh -huh. uh, Parlem d'objectius a cares d'aquesta propera temporada. Amb la reestructuració de categories que hi haurà, la temporada que ve el Vila-Sacra estarà en aquesta nova quarta catalana, L'objectiu serà com encara mantenir la categoria, mantenir o aspirar a alguna cosa més, Carla. Home, en teoria, quan tu plantes un projecte, nou, com és en aquest cas que entrenador o no, que agafem, jo segueixo a dir el mateix que quan jo vaig com vam agafar el Vila-sacra, tant jo com l'Alejandro, que objectius al principi han de ser els més possibles. Després, a mesura que va passar la temporada, vas, vas ajustant a al que va sent, però ja veiem que aspiracions han de ser les màximes sempre. No podem començar a no, volem ser segons en vez de primers o volem ser tres en vez de segons. No, no. Com més amunt podem estar millor i la el que volem és posar, portar el nom del poble només el més que puguem a tots els pobles d'aquí a la comarca i si futbolísticament surten les coses doncs millor que millor, i més i menys En uh -huh. uh, aquesta reforma que hi haurà d'aquest futbol per residir al català, com, com, com la veus? Uh, quina, quina creus que és la categoria que li toca o que li toquenia estar en el Vila Sacra? No, home, estar clar que com el que hem quedat aquesta temporada el que ens toca és quarta catalana no hi ha més volta de full, no podem... No podem aspirar gaire a res més, perquè hem quedat... sembla són quarts o cingues per la cua, o sigui que el que ens toca és quarta catalana, però... Però jo crec que hi haurà... Jo sé de dir el mateix, jo confio de que hi haurà jugadors de que... Que potser, jo què sé, la quarta catalana no serà sempre el futbol. Jo sempre he en contra del futbol d'aquest de, d'empreses que s'ha sempre entre cometes, i jo vull que la quarta catalana sigui un futbol de formació. Un futbol de, de formació entre cometes, aviam. Està clar que no... El que està jugant aquí és perquè no té més nivell, però vull dir que...